și încer și pe pământ. El tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând cu bucurie programul Le 130 în partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Un credincios slujitor al lui Dumnezeu, în persoana preotului Nicuriță. A alcătuit un mănunchi de cugeteri și meditații pe marginea fiecărui verset din întreg Noul Testament. Aceste meditații au fost prelucrate în cadrul studioului nostru, sub forma sub care vi se prezintă pe calea undelor de radio și apoi transmis prin preotul Valeriu, așa cum se petrec lucrurile și în momentul de față. Studiul asupra acestor meditații ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 49 de la Evanghelia după Luca, de la capitolul 9, asupra căruia studiem de o bună bucată de vreme. Respectiv, acesta este al 130-lea program pe care îl avem în cadrul Evangheliei după Luca. Mai înainte de aceasta, vreau însă să vă citesc o poezie scurtă de fratele Costache Ioanid. Poezia se intitulează Vreau să iubesc pe frații mei. Vreau să iubesc pe frații mei cu tot ce am în piept mai sfânt. Vreau să doresc tot cerul în ei, dar să iubesc așa cum sunt. Vreau să iubesc pe frații mei cu care veșnic voi fi sus, văzându-l pe Iisus în ei, să-l simt în mine pe Iisus. Vreau deopotrivă să adun și rodul întreg și spicul frânt, căci și Isus mă vrea mai bun dar mă iubește așa cum sunt. Când frații mei au răni ce dor, să-mi fie brațul mai sfios, să nu apăs în rana lor, căci nu eu vindec, ci Hristos. Noi prin Isus am fost iertați, ca să iertăm și noi oricui, dar dacă nu iubim pe frați, n-avem în noi iertarea Lui. Am avut privilegiu să-l cunosc personal pe fratele Costache Ioanid și mi-a spus istoricul acestei poezii. Într-una din duminici, pe când sta la balconul unei biserici mari din București, privea de acolo pe toți frații și gândul îi spunea despre unul o faptă neplăcută despre altul, o atitudine neplăcută. La un moment dat s-a trezit din aceste gânduri și a compus poezia aceasta prin care spune, vreau să iubesc pe frații mei așa cum sunt. Căci, Isus mă vrea mai bun, dar mă iubește așa cum sunt. O, iubiți ascultători! Dacă de fiecare dată când de noi se ridică gânduri de revoltă și de critică la adresa unui frate sau sore, ne-am aduce aminte de rugăciunea Tatăl nostru în care spunem și ne iartă nouă greșelile noastre precum noi iertăm greșiților noștri, o, ce mult s-ar schimba atunci relațiile dintre noi! Creștinii, am o veste foarte tristă, din care afară de tristă și de serioasă pentru toți cei care nu iartă greșiților lor. În Evanghelia după Matei la capitolul 18, ultima parte a capitolului unde se vorbește despre pilda robului nemilostiv, Domnul Isus arată acolo că robul acela care n-a vrut să ierte datoria de 100 de lei, unui datornic al său în vreme ce stăpânul lui a iertat zece mii de galbeni, spune în încheierea capitolului, stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Și în încheiere Domnul să spune, tot așa vă va face și tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Într-unul din ziarele apărute nu demult în România s-a făcut o statistică potrivit căreia peste 21 de milioane de oameni din România sunt creștini ortodoxi. Cunosc ei oare toți acești creștini ceea ce a spus Domnul Isus în versetele acestea? Sunt ei conștienți de ceea ce așteaptă în veșnicie dacă nu iartă greșiților lor din toată inima cum spune Domnul Isus? Mare întrebare! Dacă 20 și ceva de milioane de creștini ortodoxi din România ar ține cont de versetul acesta și când spun rugăciunea tatăl nostru s-ar gândi la cele ce spun, că adică să ne ierți nouă greșelile noastre cum noi iertăm greșiților noștri, sunt convins că n-ar mai avea ce să facă tribunalele, n-ar mai, mai avea nevoie de poliție, n am mai avea nevoie de pușcării. O, noi toți cei care spunem rugăciunea Tatăl nostru, noi îl silim pe Dumnezeu să ne facă după cum facem noi, căci ori de câte ori spunem și iartă-ne nouă greșelile noastre precum noi iertăm greșeților noștri, îl obligăm pe Dumnezeu și El n-are încotro decât să fie cu noi tot atât de crud cum suntem și noi cu greșiții noștri. Și cum noi nu iertăm greșiților noștri datoriile și îi târâm prin fața tribunalelor și îi târâm prin fața comisiilor de judecată, Dumnezeu este obligat de noi, de gura noastră, să ne facă la fel pentru că noi i-am cerut. Suntem noi conștienți, oare, de gândul acesta? Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să fim serioși cu viețile noastre, cu viața noastră veșnică, să ne lepădăm de firea noastră veche cea care este plină de ură neiertătoare, să ne naștem din nou din Domnul Isus Hristos și apoi toată viața noastră să ne alimentăm din Harul Lui iertător și bun și așa să ne purtăm cu toți cei care ne greșesc nouă. După aceea să spunem rugăciunea tatăl nostru cu bucurie, pentru că iertând prin Harul Tău pe care ni l-ai dat și prin puterea Ta greșiților noștri, Tu ne vei ierta pe noi din pricina Domnului Isus Hristos fie ca mesajul acesta să ne conducă tot mai mult spre această direcție și să ne facă să ne umplem tot mai mult de harul iertător al Domnului Isus Hristos. Amin. Obrazul drept în către și lasă-l ca să fie dobit Să fii răzblădit Că ce-o vă spun Nu pentru ură Că ce-o Iubiți ascultători, ne aflăm în versetul 49 al Evangheliei după Luca de la capitolul 9 pe care îl citesc. Ioan a luat cuvântul și a zis, Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Ne aflăm așadar într-o împrejurare în care Domnul Isus era împreună cu ucenicii, au avut o stare de vorbă, după care Ioan a luat cuvântul și a spus cele ce am auzit. Observăm din Evanghelie că apostolul Ioan intervenea foarte rar la Domnul Iisus cu vreo întrebare sau cu vreo propunere. Aproape de fiecare dată intervențiile lui, din dragoste înfocate pentru Domnul Iisus, dar rău înțeleasă, nu erau în armonie cu lucrarea Harului pe care o săvârșea Mântuitorul. După ce a primit Duhul Sfânt și spre bătrânețile sale, Ioan a înțeles de săvârșit taina Harului, de aceea în Evanghelia pe care a scris-o, el zicea limpede și cu apăs. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Isus Hristos. Versetul de mai sus îl arată pe Ioan plin de râvnă pentru învățătorului și plin de gelozie față de alți oameni care săvârșeau lucrări neobișnuite. El credea că o să scadă faima Domnului Isus prin faptul că și alții săvârșeau minuni. Învățătorule, spune el, noi am văzut pe un om scoțând dracii numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Când vezi pe cineva că scoate draci, dracul beției, dracul hoției, dracul fumatului și așa mai departe, nu trebuie mustrat și oprit, chiar dacă ar fi necredincios față de Dumnezeu, pentru că el, prin ceea ce face, nu este împotriva lui Dumnezeu. Încurajează-l ca să scoată și mai departe acești draci. Și dacă unii se folosesc chiar de numele Domnului sus în scoaterea dracilor, dar nu-l urmează tocmai, tot nu trebuie opriți. Un drac scos dintr-o inimă înseamnă oricum slăbirea puterii împărăției în tunericului. Să căutăm să înțelegem acest lucru copiii lui Dumnezeu, frații mei. Ioan credea că dacă omul care scotea draci nu mergea după ei, deși lucra în numele lui Isus, trebuia oprit, desfințat. Mântuitorul nu cuvințează această îngustime. Și astăzi multe biserici spun că dacă nu te închini în felul lor, dacă nu mergi după ele, ești rătăcit și trebuie să fii oprit să te mai închini în felul tău, deși tot crezi în Isus. Ce rătăcire! E adevărat că mulți scot dragi în numele lui Isus, fără să fie ucenicii lui, adică nu primesc felul lui de a fi, nu sunt născuți din nou. Acestora însă, în ziua judecății, el le va spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine! Textul acesta este în Matei 7, 21, 23 Mântuirea nu atârnă de lucrările pe care le faci, oricât de mari și de răsunătoare ar fi ele, ci mântuirea ta atârnă de primirea în mod direct și personal, prin credință a Domnului Iisus Hristos ca mântuitor al tău, al vieții tale, în modul cel mai strict personal. Unii pe Hristos din duh de ceartă, alții din pismă, alții din slavă de șartă, așa vedem la Filipeni 1 cu 15. Toate aceste feluri de a-L vesti pe Hristos nu mântuiesc deloc pe vestitorii. Cine a primit cu adevărat pe Domnul Isus prin credință și pocăință, se arată prin viața Lui de fiecare zi, printr-o viață de lumină, adevăr și dragoste. Acesta are Duhul lui Hristos, felul lui de a fi, și este izbăvit de îngustime și de Duh de partidă. El seamănă cu Mântuitorul său în toate privințele, împărțind har în orice timp și în orice loc. În versetul 50, versetul următor de la Luca 9, Domnul Isus ia atitudine față de cele spuse de Ioan în felul următor. Nu-l opriți, i-au răspuns Isus fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Adevăratul urmaș al lui Hristos nu trebuie să oprească binele din orice parte ar veni, ci numai răul. Căci de oriunde ar veni binele, tot un singur izvor are, Dumnezeu, și curge tot înspre el. Oricât de slabă ar fi dorința cuiva după Hristos, tot este mai de preferat decât unul care este vrăjmaș pe față. Dacă ai nevoie de foc, spune un proverb evreesc, caută-l în spuză. Deci, cine nu este împotriva voastră, este pentru voi, spune Domnul Isus. Dacă suntem ascunși în Hristos, vom arăta peste tot și în orice timp felul lui de a fi. El este viața noastră. Lucrările lui sunt rostul nostru pe pământ. Cine înlăsnește cât de cât umblarea noastră, este pentru noi, este pentru Hristos în care suntem ascunși. Să ne folosim de orice prilej și de orice ființă care ajută la înălțarea Mântuitorului nostru, iar noi la rândul nostru să-i ajutăm pe toți să-L cunoască așa cum este El, spre mântuirea și fericirea lor veșnică. Rămânând în lumina Domnului Isus, pricepem cine este pentru El și cine este împotriva Lui, și niciodată nu vom amesteca lucrurile. Nu vom numi niciodată binele rău și nici răul nu-l vom numi bine. cuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata sa călăuzire și pentru lecțiile dragostei sale, prin care ne învață tot adevărul de care avem nevoie. Părăsind acest episod, iată ce ni se istorisește în versetul următor, versetul 51. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer... Isus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Într-un anumit înțeles, Domnul Isus începând cu nașterea sa în Betleiem și apoi cu toată umblarea sa pe pământ, se îndrepta hotărât spre Ierusalim, adică spre locul unde trebuia să plătească prețul răscumpărării omenirii, spre crucea de pe Golgota. Aceasta era ținta lui pe pământ, pentru acest lucru și-a dezbrăcat el slava cerească. Versetul de mai sus însă vorbește despre sfârșitul lucrării Mântuitorului pe pământ, propovăduirea învățăturii sale și întărirea ei prin semni și minuni, lucrare care trebuia încoronată cu moartea, învierea și înălțarea sa la cer. El mai avea puțin timp de stat printre oameni, de aceea se îndrepta hotărât spre Ierusalim, ultimul punct unde picioarele lui Sfinte mai călcau pământul acesta păcătos. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat la cer, Isus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Are un adânc înțeles cuvântul acesta să fie luat în cer. Cine se îndreaptă hotărât spre cruce, înseamnă că se îndreaptă hotărât spre clipa când va fi luat sau primit în cer. Crucea nu înseamnă nimicirea noastră, din potrivă. Crucea este locul și starea de unde putem intra în cer în slava lui Dumnezeu. Deși Domnul Isus trebuia să treacă mai întâi prin moarte, Sfântul Evanghelist Luca nu vorbește despre aceasta, ci despre luarea lui în cer. Așa trebuie să privim și noi, urma și Domnului Isus. Nu crucea, ci slava cerească de după ea. Atunci avem un mers liniștit și hotărât. Pe calea lui Dumnezeu, atunci suntem cu adevărat folositori semenilor noștri spre mântuire. În limba greacă, în versetul de mai sus, în loc de expresia luat în cer, este un cuvânt care înseamnă primit sau bine primit în cer. Moartea pe cruce a Domnului Isus însemna deschiderea ușii cerului în care el avea să fie. Bine primit. Deci, când s-a apropiat vremea să fie luat în cer, Isus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Ierusalim, în tălmăcire însemnează locul păcii, cetatea păcii. Locul unde se află crucea este așadar locul păcii, căci numai prin cruce se nimicește vrăjmășia dintre Dumnezeu și om. Prin crucea noastră pe care trebuie să o purtăm zilnic, noi suntem răstigniți față de lume și lumea este răstignită față de noi, ajungând astfel la pace și odihnă atât în lăuntru nostru cât și în afară. În versetul 52 ni se spune că Domnul Iisus a trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-i pregătească un loc de găzduit. Din punct de vedere istoric, lucrurile stau în felul următor. Domnul Isus din Galileea se îndrepta spre Ierusalim, adică spre Iudea, și drumul cel mai drept trecea prin Samaria. Iudeii nu aveau nicio legătură cu samaritenii, de aceea când trebuiau să meargă în Galileea, ocoleau Samaria, ceea ce însemna un drum mai lung. Mântuitorul nu ține însă seamă de neînțelegerile dintre iudei și samariteni, de aceea el mergea pe drumul cel mai drept. Să învățăm și noi, de la Domnul Isus să nu ne amestecăm în neînțelegerile dintre oameni, ca să putem merge pe drumul cel mai drept în călătoria noastră pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Domnul Isus a trimis înainte niște soli ca să-i pregătească un loc de găzduit. Din punct de vedere duhovnicesc, Mântuitorul trimite și astăzi solii săi ca să-i pregătească un loc de găzduit pe pământ. Iar acest loc de găzduit este, ați ghicit, inima omului. Orice păcătos care primește prin credință pe Domnul Isus ca mântuitor, îi predă inima ca să fie loc de odihnă Domnului Isus Dragul meu, ți-ai dat inima ca loc de găzduire pentru Domnul Isus Cine găzduiește pe mântuitorul și mântuitorul găzduiește pe el? Și de odihnă și fericirea veșnică. Dacă tu găzduiești pe Domnul, atunci ai devenit un sol al său și te trimite înainte la alte inimi ca și ele să primească pe el în gazdă. Faci tu lucrul acesta? Iată întrebări serioase. Ce răspuns dai tu? Adevărata viață creștină este primirea Domnului Isus ca stăpân al inimii în omul păcătos, iar cel ce l-a primit devine solul lui pe care îl trimite la alte inimi. În versetul 53 ni se face cunoscut că ei nu l-au primit pentru că Isus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Înțelegem de aici că orice atitudine a omului față de Domnul Isus, față de cuvântul său și față de oameni este motivată într-un fel. Ei nu l-au primit pentru că Isus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Oamenii nu-L primesc pe Domnul Isus pentru mai multe motive. Haideți să enumerăm câteva. Nu-L primesc pe Domnul Isus pentru că iubesc păcatul, pentru că se tem să nu-și piardă serviciul, pentru că le este rușine să se prezinte în mijlocul societății purtând numere de creștini, pentru că nu vor să se lepede de ei înșiși de tot ce au, pentru că le e frică de suferință, pentru că nu vor să-și lase felul de închinare pe care l-au moștenit de la părinți din moș strămoși, pentru că sunt tineri, unii și nu vor să-și închidă viața, zic ei, alții se socotesc prea bătrâni și le e teamă că nu-l pot urma. Unii nu-l pot urma pe Domnul Sus, pentru că el are un fel de cu care nu se împacă ei. Alții spun că nu este științific așa ceva, iar alții nu-l primesc pentru că nu cred și nu le place, nu vor să creadă. Dragul meu ascultător, care este atitudinea ta față de Domnul Isus și față de cuvântul său? L-ai primit tu ca pe mântuitorul tău personal? Iar tu, acela care l-ai primit ca mântuitor, l-ai primit și ca domn, ca stăpân al vieții tale? Bune întrebări! Deci, ei nu l-au primit pentru că Isus se întrepta să meargă spre Ierusalim. Isus este îndreptat într-o anumită parte pe care omul, firea lui veche și lumea în general, nu o primește, nici nu o poate primi. El se îndreaptă spre cele de sus, spre Ierusalimul ceresc, spre împărăția lui care nu este din lumea aceasta și de aceea nu este primit. Poți să mergi ani de zile, ani întregi la adunările copiilor lui Dumnezeu și, totuși, să nu-l fi primit pe Domnul Isus cu adevărat. Înăuntru ființei tale, pentru că nu-ți place felul lui de a fi. Domnul Isus nu este nici naționalist, nici confesionalist, nici susținătorul unei anumite clase sociale. El este deasupra acestora și a tot ceea ce merge prin lume. El nu este amestecat cu nimic din felul de a fi al pământului. Numai cine îl primește așa cum este el, seamănă cu el este primit în lucrarea lui, este cu adevărat creștin. Dumnezeu nu umble cu jumătăți de măsură. Cine are urechi de auzit, să audă. În versetul următor, versetul 54, citim despre o altă ispravă de ucenicilor. Iată ce se spune despre ei. Ucenicii săi, Iaco și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, Vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iată ce suntem noi oamenii. Poate fi o râvnă pentru Dumnezeu fără călăuzirea Duhului lui Dumnezeu. Această râvnă însă este purtătoare de moarte, nu de viață. Dacă nu este oprită la timp, face pagube mari pe ogorul lui Dumnezeu și diavolul se ceră rod bogat. Saul din Tars este o pildă desăvârșită în privința aceasta. Zice un proverb. Focul este bun slujitor, dar este un rău stăpân. Râvna este o forță mare, dar oarbă. Numai dragostea și înțelepciunea din Dumnezeu, numai lui Sfânt pot să dea ochi râvnei ca să poată merge drept pe calea neprihănirii și să lucreze bine pe ogorul lui Dumnezeu. Psalmistul spune în Psalmul 101, versetul 2, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihenită. Vedeți? Nu e de ajuns să umbli pe o cale neprihenită, ci trebuie să umbli pe ea aprins de focul dragostei dumnezeiești, luminat de înțelepciunea de sus. Dragostea și înțelepciunea sunt ochii Răvnei. Să cercetăm adânc răvna de care suntem însuflețiți ca să nu fim purtători de moarte. Așadar, versetul acesta ne spune că ucenicii săi Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer ca să-i cum a făcut Ilie? În râvna lor pentru Domnul, acești ucenici ar fi omorât pe semaritenii care nu au vrut să găzduiască pe iubitul lor învățător. Același duh avea Petru când a scos sabia ca să ucidă pe Malhu. Domnul Isus într-adevăr, a venit pe pământ să aprindă un foc ceresc, dar nu focul urii și al morții, ci focul dragostei și al vieții. El știa de la început că se coboară în mijlocul vrăjmașilor, dar tocmai pentru acest lucru a venit, ca să le facă binele cel mai mare, adică să-și dea viața pentru mântuirea lor. Adevărația urmașii Domnului Iisus seamănă cu el, adică, sunt purtătorii focului dragostei și al vieții. Nici o faptă rea pe care al săvârși o cineva pe pământ nu i-ar îndreptăți să le ia viața. Domnul Isus nu ia viața nimănui, ci din potrivă el dă viață tuturor celor care se apropie de el cu credință și pocăință. Avem dreptul și porunca dumnezeiască să luăm viața. Dar numai vrăjmașilor din lăuntrul nostru, care nu vor să dea loc de găzduire Domnului Isus. Da, pe acești vrăjmași să-i omorâm zilnic, ca să avem pace din partea lor. Oricât de stranu ar suna la urechile multora dintre noi, am să vă fac cunoscut că în Noul Testament Dumnezeu ne cheamă să fim niște ucigași, niște criminali notorii. Spune în Coloseni la capitolul 3 cu versetul 5. Omorâți! Dar ce să omorâm pe cine? Mădularele voastre care sunt unde? Pe pământ. Și apoi le înșiră. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idol. Iată deci iubiți ascultători, toți cei care ne numim creștini, toți cei care poartă frumosul nume de creștin ortodox, peste 20 de milioane din România, suntem chemați să omorâm fără milă acum în vremea Noului Testament, dar trebuie să omorâm în lăuntru inimii noastre numai mădularele care sunt pe pământ, lăcomia, poftarea, curvia, patima și toate celelalte. Aceștia sunt dușmanii noștri care ne fac cel mai mare rău, de aceea suntem chemați să-i omorâm fără milă cu cea mai mare cruzime. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L130 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Rumina Vieții. Domnul să ne ajute să devenim tot mai răi, criminali și mai neînduplecați cu tot răul din inimile din viețile noastre, ca să lăsăm apoi loc de găzduire Domnului Isus, El care aduce pace și bucurie veșnică, ceea ce dorim să fie partea fiecărui ascultător. Amin.